Хай буде мама, яка власна різниця? Це в дитинстві грався він у нікобу непотрібну принциповість. Втім, мачуха, здається, і не помітила переміни. А може, вдала, що не помітила. Що ти, Ярославчику, стару бабу, питаєш? Ти тепер людина вчена, сам знаєш, що вигадувати. Але ж дивитися було цікаво. А як же дивилася, ті три хороші.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 «Коробка сірників? А таке розписав?» Пишаюся тобою. Самого мене газетна текучка засмоктала. Але подумаю, і я подивуватись світ записками краєзнавців. вихідні, коли яка вільна година випадає, просиджую в архіві. На художність не претендую, це вже ваша письменницька парафія. Нам, простим газетірам, туди-зась. Але напишу грамотно. «Про те, що знаю». «Може, саме в і справжня художність?» «Грамотно про те, що знаєш», – засміявся невесело. «А всі мої ігри зі словом?» «Не кажи, не кажи, друже», – рішуче запротестував Хорошун. «Милуюся, як ти з тим словом управляєшся». «Церкач, фокусний». «По доброму заздрю, щиро кажу, за 20 літ після нашої терехівки» Скільки я людей перебачив, усю область виїздив і виходив. Сільця, мабуть, такого нема, щоб я не побував. Стоси списаних блокнотів таке б міг написати. Коли б міг, а тобі природа дала написати талант. Ти і перед природою відповідальний, ти це пам'ятай. Який там талант? На шматок хліба заробляю і добре. Вийшли своє на сходи, спинилися між колон. Унизу велисков, лисенками бруківок, Широкий, му поле, Майдан, Отрочений по краях білими штахетинами ліхтарів Денного світла. Хай слухає Майдан. Хорошун таки визнав за ним талант. Терехівка визнала. Цього ти хотів, Ярослав Петруня. А я, мов той пес, усе бачу, усе знаю,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 Ярослав Слухняно підвівся, подріботів по килимовій дорісті на сцену, талановитий, відомий, скромний. Оплесків усе рясніше, аплодував партер, аплодував балетаж, аплодували яруси. Слава всенародна, всесвітня. І ось він уже на сцені і вклоняється до зали, як задушити в собі цей іронічний голосок, позбутися критичного погляду з боку хоч у ці найвищі хвилини з лету вчорашнього пакульця.